A Jóka ördöge, Pórrege. Zsémbes asszonyi Judit Csak az Isten látja, Mennyit szenved tőle, Szegény Jóka bátya. Nincs ínyére semmi, szüntelen veszekszik, Átkozódva kél, És szitkozódva fekszik.